Spokoja dobro vám. Z podslenečných vysokých tatier pravý vám brat Pavel. Preláci spirituálny kapitál vítajte pri počúvaní. Tak si posvietíme niečo na ezobižu, tériju a aj na poklady svätej viery a naučíme sa rozlišovať medzi tým, čo má veľkú hodnotu duchovnú a medzi tým, čo má čo vyzerá, že to má nejakú hodnotu, ale to je tak troška na zabavu. Možno neškodnú, možno aj škodlivú, nebezpečnú. To vás naučí iba znalec. Diletant ten vás tiež niečo naučí. Ten vás naučí zúrivo, fanaticky odsudzovať no a nerozlišovať. To je jeho nekvalita, aj od toho sa dá naučiť. Aj taký, čo si pobabre svoj duchovný život, aj od takého sa dá niečo naučiť, aby sme tak nedopadli, aby sme to nerobili, alebo ho pak pozorovali, že či má on s, takýmto, s takouto výbavou, s takýmto prežívaním životíka svojho, či má ho radosť, alebo či je plný škodo radosti. To je taký, taký znak toho, že niekto pravú radosť v živote vôbec nemá. Neprišiel ešte na ňu. Však je to poklad. Celý náš život je zázrak. Až v starobe pochopíte a uvedomíte si, že náš život, naše bytie je zázrak. Tí mladé si to vôbec neuvedomujú. Viete, kto je autorom tohto citátu? Náš najlepší básnik, Milan Rufus, ktorý to v zrelom veku takto vyslovil ako jedno z tých najmúdrejších poetických sentencií, ktoré on nám tu zanechal. Veru byte je zázrak, boží zázrak. Prvé, čo vás napadne, ak ste teda príčetní, normálni a nepoškodení nejakými diabolstvami, ktorých je tu plno, je, že začnete žasnúť nad tým zázrakom bytia. Hneď vám napadne za to ďakovať, chváliť, obdivovať, spievať, tancovať, tešiť sa, narozvíjať ten zázrak, podporovať, byť v súlade s prírodou, s božými zákonmi, so vštým krásnym a aj to krásne v sebe niečo máť takto tak to pokračovať, no a keď to niekto vôbec si to neuvedomuje, je nechom diabolským osprostený, omračený, no tak ten má v sebe nejakú poruchu. Tá porucha bude proti zákonom, proti nejakej radosti, už nevďačnosť bude produkovať. sa no všetko negatívne. A keď je navštívie nejaký krásny les s nádherným ozónom, čerstým vzduchom, tisíckou nádherných stromov, kvetov, živočíchov, to sa nevšimne. On bude snoriť, tom lese nervózne pobehovať a keď nájde nejakú zdochlinu, čo smrdí, do nej bude kopať a tam sa v nej bude hrabať a to to bude považovať za svoju vychádzku do krásy prírody, lebo sám má nejakú zdochlinu v sebe. Tak sa tam ide ukludniť, že našiel nejakú smrdľavejšiu ako on sám. No, aj takíto sú menci nami. To Nenašli poklad života, nespoznali, že všetko je zázrak, neuvedomujú si, že keď vidia nejaký krásny obraz, že ho musel namaliovať nejaký krásny krásna bytosť, nejaký maliar, keď toho maliara nevidíme, ke toho boha nevidíme a on sa nám schoval, aby sme ho hľadali a schoval sa nám tam, kde ho nikto. Nebude hľadať však na danie nášho srdca je kus z jeho bytia, z jeho lásky, z jeho existencie, to, čo my nazývame život, a kde si v holkách ho máme, tak to je on. To určite bude niečo z Boha. My sme jeho deti. Oplatí sa, keď je to právna spiritualita, poklade svetej víry, je to to, tak to nejak začínať, No a končí tak, že sa mu dám teda do jeho služieb a budem ochotný dať aj svoj život za jeho božie kráľovstvo, ktoré sa tu v tomto prírodnom krásnom kráľovstve je tu niečo z božieho kráľovstva, ale je to poškvrnené duchom sveta systémom šelmy nejakých temných síl alebo hriechu, tak to nazývame. A má to obravitánske niekoľko tisíc ročná rozmery a niekto, ak si všímá len tie prejavy hriechu, zloby, diabla a myslí si, že toto je život, tak ja mu hovorím, ty si ešte žiť nezačal duchovne. No a tak ťa vyzývam, sú pekné dni, dovolenkové, spravíte si nejaké dovolenky Cesty, troška po, z nejaké lážu, plážu. Tak ja vás pozývam na duchovnú dovolenku, tak si oddychnite od bezbožnosti, od nevďačnosti, od nejakej ezobižutérie, ktoré sme sa hrabali a ktoré sme si mysleli, aké sú to poklady a sú to len nejaké také sklíčka, ktoré... A zbierame a vymieňame si tu a chvasteme sa. Ezoterika to je niečo, čo patrí k človeku. Tak humorne sa na každú ženu dá povedať, že je chodiaca aj erotika, ale aj ezoterika. Vždy nie je skrytá aj bosorka, ale je tam skrytý aj krásny boží aniel. Tiež sám dohotovujú na tieto dva typy, naše sestry. No a to, čo zažívajú ženy, naše matky, z tej ezoteriky, z tej erotiky, prechádzajú aj na nás, na deti. No a my takisto máme v sebe každý v tele ezoteriku, aj erotiku, aj anielské sklony, aj bosarádske sklony. No a tá správna spiritualita je, že sa dohotovať na anielskú podobu, pestovať si v sebecnosti vyhybať sa nerestiam. Keď si na to nikto nedá pozora, zdokonaluje sa v nerestiach, pretože my sme všetci odsúdení na zdokonalovanie sa v niečom a slobodne ja si volím, aj takí normálni ľudia si volia zdokonalovať sa v cnostiach. No ale sú medzi nami jednotlivci, ktorí sa chcú zdokonalovať v nerestiach, Majú na to právo, majú od Boha dané No a my máme zase právo ich napomínať, ich karhať, im možno aj vyčítať, že nám vadia tie ich zlozvyky, neresti a už je to kazí nejak uh, radosť zo života. No a máme právo im aj, alebo aj, už aj povinnosť povedať, že neskončí to dobré. Pretože raz príde delenie duší na tých, ktorí sú bohuverní a na tých, ktorí Boha nenávideli a boli s ním vo vojne a nič s tým nechceli urobiť. Ezobížu, ak by sa to tak dalo povedať, sú naše osobné zážitky. Ak si myslíte, že sú len mimo cirkevné oblasti, milíte sa, ja tu pomenúvam presne a hovorím po skúsenostiach dlhodesadročných v cirkovi, že aj tam máme nesvetosti, neludskosti, nekvalitu, čiže aj zo bižutériu v cirkevnej oblasti. Keď sa tvárime, hráme ako divadlo, že sme my svetí a zistíte tam, že mnoha nekvalita. Je aj medzi nami, tak to tu pomenúvam bez toho, že by som to nenávidel. Skorej prejavujem lásku aj k cirkvi tým, že ju kritizujem, že vám to pomenúvam, že vás naučím rozlišovať. My tam máme aj světosť. No ale máme tam aj nesvetosť. A o tejdej svetosti a neliudskosti a nekvality a takej falošnosti, čiže farizejzmu. My máme povinnosť sa oslobocovať na tieto bytosti, ktoré máte na dnešnom obrázku, ako uputavku na dnešnú reláciu Sveta pána Mária, Ježišová matka, on si vyzerá mladšie ako pán Ježiš, ale je to jeho matka a pán Ježiš. To sú... Bytosti, ktoré sú nám v kresťanstve dávané, ale aj pre celé ľudstvo, ako pravzory, archetypy, dokonalosti, ideálu, ku ktorým my máme obrovskú úctu. Či takto vyzerali takto pekne, ako na tomto obrázku z inteligencie, ja myslím, že boli trošku ešte krajší, hoci to je dosť podarený obrázok. A určite môžem povedať, že na tých obrázkoch svetých, je len približná podoba, naša predstava, ako vyzerali tieto dokonalý muža, dokonala dokonalá žena, jeho sveta matka. A určite to nebude presná podoba, už sa teším, keď tú podobu raz uvidím, myslím, že aj vy. No ale čo s určitosťou môžem povedať po skúsenostiach života poslucháčom, niektorí to počujú prvýkrát, niektorí to majú už desáročie jasno, že to je najlepší muž, ktorý tu medzi nami chodil, žil, pobudol a niečo urobil, bol Pán Ježiš Kristus. To je vzor pre každého duchovného muža. Aj pre mňa a prajem vám, aby ste si ho zvolili za vzor, ktorý máme v obrovskej úcte. A každá sestra v Kristu, alebo bez Krista, ezoterička či neveriaca. Ak si hľadáš nejaký vzor, tak nič lepšie nenájdeš, ako je panievská matka Ježiša Krista, pana Maria. Muž a žena v kostol, kostoloch, na jednej strane pán Ježiš, pána Mária, majú v sebe srdce, ukazuj sa im ukazovákom na svoje srdce, božské srdce Ježišovo a nepovkornené srdce, pány Márie, zajtra máme tuším sviatok 1. a sobotu panu Maju. Ja si pripomínam tento deň, že som mal pred 35 rokmi primície v prievidzi. Lekári, keď nastupujú po ukončení fakulty, tam majú promócie aj ostatní vysokoškoláci. Nami na teologických fakultách sme mali tzv. primície. Mal som to v presne na deň, Nepoškvrneného srdca Pány Márie, bola to vtedy, tuším, sobota. Tak po obede v takomto čase bola prvá moja liturgia a tak som sa zasvetil jej. Jej patrím. Maminka Božia, ďakujem ti za všetko. Ak som si ťa niekedy, vedome určite nie, ale zabudol som na teba niekedy, hlavne keď som stretol nejakú zaujímavú sestru, keď som bol mladší. A tak som sa do nich zahľadil a myslel som si, že to je nejaké božstvo. A potom som sa nejak sklamal. A to bolo, to trvalo funký Tak som tedy na maminku Božim zabudol, prepáč mi. Teden z mojich najväčších hriechov, verejne sa spovedám. Ani pretože že exhybujem, že mi to robí radosť, ale aby som vás poučil. A tých čo som všeličo pochopil na dobudov, tak je, že by sme sa mali druhej sestre, ktorú stretneme, správať ako k Ježišovej matke, uctivo, láskavo a nezabudnúť že v každej dobrej sestre, žene, matke je prítomný kus Panej Marie Niečo z nej. A čím viacej ona to má, tie kvality duchovné, tým viac si ho treba vážiť a podobne aj múr, ktorý nadobúda si nejaké cnosti, tak napodobne vlastne následuje Krista. A nezabudnime si občas pripomenúť, že v každom veriacom bratovi, ktorý je vedľa nás, mladšom, staršom, je prítomný Kristus. A tak sa ku nemoj Ak si toto zapamätáte z celého spirituálneho kapitálu, Vítajte v tejto neviditeľnej kongregácii. Sme prítomní vo všetkých cirkvách, po celej planéte, Sú títo ľudia, ktorí na toto si dávajú pozor a toto je taká neviditeľná rehoľa, ktorú keby sme mali hlboko vnútri, tak také vzťahy by boli pekné a úctivé. No a čo? Však to je na Zemi, keď sú úctivé vzťahy v rodinu v nejakom spoločenstve. Napadlo maže že spoločenstvo to vám nie je že sa stretnem s nejakým kresťanom a tliacham tam nejakého hovárania, alebo tlacham tam pivnou penou, alebo sa tam ľutujem niekde pri poháriku. To nie je spoločenstvo. To je len náplasť na tvoju ranu, tvoj samoty. Skutočné spoločenstvo je, že niečo budujeme, niečo medzi nami úctivé, pekné je, Hľadáme, ako slúžiť Bohu, ako slúžiť ľuďom, na niečom pracovať, že si navzájom pomáhame, vylepšujeme, napomíname sa z láskou, vylepšujeme nejaké to dielo, pre ktoré sme tu boli poslani. To je spoločenstvo. Ak sa má niekde len nejaké povrchné pochechtávačky alebo zazeračky, ohováračky a ten si budeme závidieť, snoriť do taniera, sa budeme odsudzovať, to je spoločenstvo ale diabolské. Tam sa pestujú, nerezdí a ja v poslednej dobe už sa stiahujem a nevyhľadávam takéto partie. Radšej si volím samotu. Ticho a v tom tichu sa dá pracovať. A to nie je nejaká opustenosť. To je samota tých, ktorí hľadáme Boha. A ak sú tieto relácie troška hlbšie ako moji kolegovia, tak to je preto, lebo ja som to zobral vážne pred tými 35 rokmi, už keď som išiel do seminárov, že to vlastne 40 rokov spolu, čo slúžim Božiemu kráľovstvu a snáď cítite, že som to neflákal. A ja som zobral veľmi vážne mnohé veci. Pre vás som nazval spirituálny kapitál, zopakujem to, prepáčte, ak ste to počuli, ale sú niektorí, ktorí to nepočuli. Čo je to vlastne ten kapitál spirituálny? Neviditeľné bohatstvo. Niečo veľmi cenné a niečo veľmi reálne, čo tu zostane keď odídeme, keď opustíme telo. A najväčší kapitál sú srdcia pána Ježiša a tej panny Márie. Spojené sväté srdcia, to mám takú. Mám ich tu na oltáriku pár metrov od seba. A tie srdcia neukazujú na svoje ego, ja. A všetci ma budete počúvať, lebo ja som tu faraón. Nie v tom srdci, není ego, prašivé, nízke. Tam presne naopak, tam je niečo božské. Tam je obrovská láska nebeskému mocovi. To je v srdci Ježišovom. Aj v srdci Pany Mári, obrovská sila Ducha Svetého. A oni nám ukazujú každému mužovi, každej žene, bratovi, sestre aj ty. Nezabudni na najväčšiu podstatu celého duchovného života, podstatu nášho bytia. A to je bázeň v voči Bohu, zbožnosť. Veľká úcta k Nebeskému Otcovi, ktorý nás veľkou láskou stvoril, obdaril nás zázrakom bytia a milión vecí okolo nás zázračný a dal nám do srdca svoje bytie. Na dne môjho srdca nie je moje prašivé ego. Možno tam bolo istý čas, ale som pochopil, že to ego tam nesmie šaškovať a rozkazovať a, roz, a rozmaznávať sa, a rozdrapovať sa. Väčšina ľudí to takto má, preto sú nešťastní. Sú neurotickí. Reháňajú to, majú duše deravé ako súd. A keď prídu do nejakého ticha, tak, tak začí väčšia hriešnosť, tým obrovská utrpenie a drví nevedia vydržať sami zo sebou, zaplňajú tú prázdnotu, hociakým stretnutím, hociakými rozhovormi, hociakým klikaním do mobilu, videohrami, prkotinami, prasačinami z pornografie, hociakými rečami, len aby to zapchali. No a takto sa znesvecujú, snekvalitňujú sa, nepochopili, že na toto inze sa nenarodili, aby sme sa takto dokatovali, snetvorovali, aby sme si oblievali sami seba nejakou hnojovkou alebo zašpinili sa chodili špinaví, smradľaví deraví. To nie je zmysel života, my sme vznešené Božie bytosti, ktoré sa narodili na to, aby rozvíjali v sebe božský život. A keď hľadáme Božiu vôľu a ľubíme Boha, ďakujeme Mu, chválime Ho, v tom tichu, ktorý každý nejaké máme, sa v prvom rade pýtame, Ocko, na čo si mi zveril dnešný deň? Čo ja mám robiť? Čo je tvoja svetá vôľa? To sa pýtal každý jeden poctivý muž. Každá jedna sestrážena. Sa toto pýtajú každý deň. Svetci na to viackrát za deň mysleli, ako na niečo hlavné. Na veľmajstri v tejto činnosti boli tieto dve bytosti: kráľ tisícročnej ríše a kráľovna tisícročnej ríše. Málo kto verí, že táto ríša sa blíži. Všetci očakávajú vojnu už to tam bachlode si Izrael, Irán, čakáme, kedy hodí do bombu, kedy zdrážie benzín, kedy nebudú potraviny, kedy vytnú elektriku, kedy Rusko napadí v Európu a takto toto my čakáme. To je ezobižutéria, sú prekotiny, tohto sveta, ono sa to pominie, chaos, hriech, celý svet poznačený je nesvetením, pretože sme tak rozmaznaní a rozdrapení, že my toto nerobíme, nehľadáme Boha, my milujeme svoje hriechy, najmä svoju sprostotu, svoju bezbožnosť, svoju lakomo, svoju nevďačnosť a nejaké holé zadky si obzeráme, ale že by nás napadlo na toto. My sme nie orangutáni, aby sme riešili holé opice okolo. My sme tu na vyššie veci stvorení, na božie veci. Príde tu vláda Antikrista a bude to vraj strašne tvrde. Vraj to kresťania nezažijú teda kristovci, Kristýny a kristovci vraj raj odídu. Niekto si to predstavuje, že budú vychvátení do neba a budú levitovať a tam niekde zmiznú vo vzduchu 100 metrov nad, nad zemou. To je jedna predstava. Druhá predstava je taká, že sa nám zvýša nejaké vibrácie telesné, ako ono vibruje v nás, tie bunky a tie... A my, tak príde nejaká sila božia, aký anjel sa nás možno dotkne. Dostane nám to moc, sa nám vibrácie a zrazu my z tohto materiálneho sveta v momente zmizneme aj s telom a ocitneme sa v tmavo spirituálnom spirituálnom svete, v svete tisícročnej ríše, v takom raji, akom žili Adam a Eva pred pádom. Tento raj tu bol. Na 6000 rokov nám bol zatýkaný, prišiel tu strašný chaos. No a panež, už prišiel pred 2000 rokmi preto a preto toľko trpel, preto to dielo vykúpenia, 2000 rokov trápenia, aby nám tento raj obnovil, aby sme dostali okrem týchto tiel, ktoré máme, týchto boľavých, starnúcich tiel živočíšnych, telá skriesané, telá duchovné a my sa zrazu ocitneme v duchovnej ríši. A v raj. V tých posolstvách, ktoré vám čítam, je napísané, že to bude bezbolestné a že tam budú brať aj rodinných príslušníkov. Neviem, či všetkých, lebo mnohé v našich rodinách nie sú na to pripravení nechcú chcú ísť do raja, nie sú toho hodní. Budú tu musieť zostať, tak toto my čakáme, že zrazu sa tam ocitneme a ohlasujeme aj vám, ostatným, že toto je so svetom... Nie je všetko to, že príde len chaos, antikrista, vojny a hláda ja neviem, čo, značka Šelmi. To príde. V by keby sme sa modlili, robili pokánec ako celý národ, napríklad slovenský, tak by boli obrovské dopady diabolskej vlády na celý národ zmenšené, na minimum. Če zažijeme to, ale minimálne. No a ak budeme hrešiť, nadávať, preklínať a porno pozerať a z prostosti robiť, ignorovať, nemodliť sa. No tak tvrdo, tvrdo príde tá vláda Antikrista. No ale čo príde po nej? Po nej príde zánik temných síl. Zánik šelmy falošného proroka, budú vzatí do hniezda jazera, na tisíc rokov budú odstavení od svojej moci, akú mali obrovskú moc, akú majú stále, bude im táto moc v sekunde vzatá. Budú obrovskí ponižení, padnú na svoju bezbožnú papuľu, budú sa plaziť. A z tých prvých kingov a faraónov a miliardárov budú krysy, ktoré sa budú po zemi vláčiť. A budú nešťastné, lebo budú cítiť, že skončila ich hrôzovlád. Na no čo príde? prídete tisí zročná ríša, obnovený raj na zemi. Nové nebo... A na v tomto cítim, že mám, mám to pripomínať, ak to každú reláciu som nezdôraznil, tak by som to mal zdôrazniť, že toto je cieľom sa tam dostať. Tí, ktorí nebudú vzatí, bezbolesní, pravdepodobne si to nezaslúžia a sú to kresťania, ktorých bude antikrist prenasledovať. Príde záverečné prenasledovanie kresťanov, Pravdepodobne cez jedno svetové náboženstvo, cez neokomunizmus, cez nejaké strašenie, cez nejaké vysielanie nejakých sietí 5G, ktoré budú mučiť ľudí aj cez nejaké mikrovlné, aj možno nejaké umelé problémy, zastrašovaní, možno do detenčákových dajú, neviem detaily. Nemal by som sa tým fascinovať, len to pripomenú tým, že toto vás, kresťania, zdarebáčení, ktorí nemáte radi Boha, ale sa tak len, Ježiška, tak trošku, no ale väčšinou sa klaňate nejakej tej modle, to je pre vás božstvo a nechcete s tým nič robiť. A miesto priznania si svojej viny, radi obvinujete iných, osočujete, urážate a nepoviete ani prepač, Jednoducho dostanete výpravsk, taký ešte vás nikto nezatracuje, ale budete musieť byť pravdepodobne umúčení. A príjdete aj vy. To Božej ríše, ale takto, takýmto drastickým spôsobom. Ak tam budem ja medzi vami, tak si to zaslúžim. A ďakujem Bohu za to, ak mi dá milosť byť mučeníkom za svetú vieru a prísť do neba, či tak, alebo onak. No a tí, ktorí tu zostanú aj potom v rajtria poloročnom zdemolovaní všetkého antikristovo vládou, tak to budú v mídia, to nebudú len občania Izraela, alebo Židia roztrúsení v Amerike, či v Rusku, či kde sú po celom svete. Židia, origené ich nazval, sú to milovníci tohto sveta, milovníci vonkajších vecí, milovníci peňazí, zlata, obchodu. Milovníci sexu, milovníci pohodiaci, bo, bohémi, bonviváni, ktorí majú radí nadovšetko tento svet, ktorý bude končiť veľmi dramatickým spôsobom. Títo Židia budú po celej planéte a Antikristo bude nasadený na to, aby ich rozstriedil. Tých, ktorých sa mu dá, bude ťahať do pekiel, no a Židia budú vedieť, že zlé. Budú odolávať, budú prenasledovaní a pri tých obrovských prenasledovaniach, keď už bude církev Kristova preč a ozajstní kresťania, kristovci Kristíny odídu tam bezbolesne, kresťania odídu. Krvovým kúpelom, mučeníctvom zostanú tu s Antikristom sami a vtedy si až oni začnú bážiť pravého Mesiáša keď ich Antikrist, falošný klame, klame, sklame, na, nasľubujem hory doly a bude vraždiť. Niekde som počul, že niekto, kto sa Kristovi zoprie, tak vyvraždi tretinu planéty, bodaj by som sa mýlil. Že to bude až takéto hro, hrôzovládne a na začiatku to určite tak nebude vyzerať. Toto nás čaká no a títo židia ešte nebudú zatratení ešte. Ešte aj z nich z tej poslednej, to posledného spoja pred Kristovým príchodom možno niektorí budú spasení, keď padnú na kolená a povedia Ježišu Kriste, prepáč mi, ja som ťa podcenil. Ja som si zhromaždoval poklady tohto sveta vidím, že všetko mi to zobrali, vyvlastnili, ukradli. Som chudák, nemám už nič, ale mám len svoj život holý, a zvyšky viery, no tak sa toho drž. Pekne si oľutuj svoje hriechy. No a z nás, čo si si ty robil celé 10 ročia výsmech, posmech, urážky, všetko z lesy videl na kresťanov, na cirkvi, na blížnych, ktorí sa snažili robiť niečo pre Božie krás, ty si to obrátil na posmech, no tak si ten pos... Toto, túto obrovskú škodoradosť a ja píchu satanskú si to oľutuj, pán nežíš. Ti to veľmi rád odpustí. On zomrel za naše hriechy. Pána Mária bude chrániť. Ona nás chráni už teraz v tomto zvlčilom svete. Aj keď príde pre nasledovanie svojim plášťom, bude chrániť tie deti, ktoré ho poprosia o pomoc. Ona dostala mimoriadná, špeciálne milosti. No tak to využite. A tento čas, ktorý vám tu rozprávam, Hovorím vám tu niečo z tých božých pokladov. A keď spomeníme nejakú bižutériu, tak to je na rozlíšenie, na poučenie. Nebudeme ani na to nadávať, čak sme všetci prechádzali aj nejakou nekvalitou. Dáme pauzu hudobnú. you more. si tú dovolenku máme urobiť cez tieto letné dní. No tak daj si dovolenku konečne tomu telu, ktorému dávaš zabrať a prežíraš sa. Tak mu daj troška dovolenku a schudni. Posti sa. Vydrž to jeden, dva, 3 dní. Nemusíš zúrivať posty, ale tak dá si nie, niečo tak málo minimálne. Alebo len tekutiny a troška tie kilogramy zhodí. človek nemusí mať telo, aby mal presne podľa body mass Index, ja som 188 cm vysoký a mal by podľa tabuliek by som mal mať od, 90, od 88 do 94 kg. No podľa ideálneho tela, ale však už človek má nejaké tie roky po 50, keď už nemusí mať dokonalé telo, štíhle. A tak sa snažiť, aby som nebol pretekár. Čo je pretekár? No to je ten, keď si zapne nohavice a, a preteká mu cez ten opasok nejaké sádlo. Však to je napohľadne pekná. No tak to daj, daj si dovolenko a s tým sádlom niečo rov. A na to sa dajú využité teplé dny. A troška sa aj postí, veľmi dôležitá činnosť spirituálna. To neani zabíjanie času, to je starosť o seba samého. A keď človek je, keď človek je v nejakom pôste, tak sa učisťuje ten organizmus dosť radikálnym spôsobom. Čistí sa to tých kadejakých chemií, ktorých máme plno. Lebo z, z toho tuku sa rodí... Zloba je napísaná v nejakom žalme, ale z toho tuku sa rodia mnohé choroby, mnoha nervozita, mnohé nepovehnania, zaobalíme sa a okrádame sami seba o nejaké vyššie vnímanie reality, o zduchovnenie aj to telo. Spiritualizujme si to zduchovne, zduchovnívajme sa. A čo môžeme také urobiť, ak ste to niekto neurobili? Prosím vás, tak to urobte cez tú dovolenku. Čo môžem urobiť je, našej vnútro je ako obrovský hrad. Chodíte po všelijakých dovolenkách a vidíte a nejaký hrad navštívite, tak taký bojnický zámok. Si predstavte celý z kryštálu a predstavte si ho vo svojom vnútri. Svetá Terézia zavili má krásnu knihu Hrad vnútri. Predstavte si, že je celý z kryštálu a má ten bojnický zámok Matúšin 365 v raj miestnosti ako jedný roku, že ten hrad v našom vnútri má tisíc komnat. Tie komnaty sú väčšinou pozamkýnané. A keď ideme do ticha, do samoty, keď si niečo aj pretrpíme, keď niečo urobíme, čo máme, tak postupne si môžeme niektoré tie komnaty pootvárať a nájsť tam rôzne druhy pokladov. O tom je duchovný život. To vám odporúčam. A také hlavné je v tom svojom hrade mám svoje ego. Každý ho máme, odbohadané ego, ktoré keď sme mladší, sa ním radi chvasteme. Ale keď prídeme troška už po maturite, k nejakému rozumu, tak zistíme, že ja nemôžem si robiť, čo sa len mne. Ja budem rozkazovať, ja som tu šéf a všetci mňa musia poslúchať a všetci mňa obdivujte, všetci ma milujte, všetci ma poslúchajte. To je hlúbosť. To ego musí ísť preč. Z toho strónu, z toho hradu. Tam je nejaký pán v tom hrade a to je moje ego. Ktoré si tam rozkazuje a blbne a sa to tam rozpadá, sa to tam škaredie, a robí tam bordel v tých obývaných častiach toho hradu. Zle sa tam potom človek v tom tele, vlastnom tele cíti, z lesa cíti. A preto sa musí prepchávať drogami, s prostostiami, pornografiou, s prostými rečami, s prostými energiami. Lebo to ego začne šavkovať. Máme tam šaša na tróne. Čo je moja povinnosť v duchovnom živote? To si prosím zapamätajte, v Biblii sa to takto priamo nepíše, ale tak som nejak pochopil, že tento šašo na tróne, môj ego, musí stranu preč. A ja si tam musím dosadiť niekoho kvalitnejšieho, ako som ja. My, kresťania, vám odporúčame a nemôžeme neodporúčiť Ježiša Krista ktorý je kráľom si zrešné ríše, je to syn živého Boha, král vesmíru a tak ďalej. On je pán, on je mesiáš, on je král. Ak si ho pozveš a keď chceš urobiť poctivú spiritualitu, musíš to urobiť, jednoducho musíš, a toto za teba neurobi nikto. To si zapamätaj. Nikto. Toto môže urobiť len tvoje ego ktoré možno bolo 10, 20, 30, 50 rokov sprosté, lebo tam kráľovalo. A keď to ego si poriadne o hlavu, sa tam sklame, kadečo navývádza a zistí, že je nešťastné. A keď pochopím, dostane nejakú milosť Božiu, že chyba môjho života nie sú tí druhí, Tesko nemôže za to, že ja mám bachor, alebo suseda nemôže za to, že mám zlú náladu, alebo pico to nemôže za to, že ja preklínam, že sa mi nedarí to. jednoducho chyba. to som niekde chybu urobil ja. No a nebudem to opakovať, nikoho obliňovať na návad, ja som pochopil, to ego musí ísť preč, a kto toto urobíš, tak to je hlavná činnosť duchovného života. Šašo preč, teraz strony prázdny, no a väčšinou si tam ľudia dajú niečo iné, fotbal, maradonu, nejakého pápeža alebo niekoho, to je chyba. Nedaj si tam ani deti vlastné, nedaj si tam ani manželku, aj keď aj tam na tom tróniku, je, je to možno slúži, ale tam nepatrí ani tá tvoja manželka, ani tvoje deti, ani nikto, jednoducho tam patrí s Boží, a keď to urobíš, sám to musíš urobiť, v tom ti nepomôže nikto, tak si urobil to podstatné. Tu podstatnú výmenu, tú podstatnú operáciu svojho života. Ak si to neurobil, tak ťa varujem, že nie si hoden, vojzletí si zročnej rieše. Nežiješ duchovne správne. Žiješ ako darebák. A tvoj život je samý hriech. Z jediného dôvodu. Pretože si toto neurobil. Stále ti trôni na tróne svojho srdca tvoje prašivé ego. To musí ísť preč. A zdravo-prísno. Na vlastné ego. Aj na vlastné telo, keď je prežraté. Zdravo-prísno. Na, na ten svoj hriech. Nie že budem telo nenávidieť, ale čím sa ty rozbáchraš a budeš mať 300 kg, potom keď aj začneš tu bude ti ovísať tá koža, však to bude hrozné na pohľada. Čím, čím väčšia a nadváha, tým samé problémy. Čím skorej sa zastavíš, neprestaneš si nafúkovať svoje ego, tým je pre teba lepšie, tým máš väčšie šťastie. No potom tých ostatných, keď tam bude kráľ v našom hrade, na svojom mieste a my sa rozhodneme mu slúžiť, čiže budeme slúžiť, nebudeme sa klamať, nebudeme tu sebčiť, nebudeme robiť sprostosti ani šaškoviny, toho už bolo dosť, budeme robiť niečo seriózne, spýtame sa nášho kráľa. Ako ti môžem v tomto mojom tele, mojom živote, mojej rodine, aj krajine poslúžiť? Všetko ostatné nasleduje. No a potom sú tam aj také v tom rade ešte 999 miestností, ktoré nám pomôže nejakí bratia a sestry, kolegovia, kamaráti, ktorí v živote stretneme, nám napomôžu a rôzne šašky, rôznych šaršov, ktorých máme v každej tej izbe a následky toho ega pomôže nám to práve spoločenstvo poupratovať. To je cieľom duchovného života, vybudovať si svojich duchovný, mentálny chrám, byť a byť kultúrny, a vzdelaný, inteligentný, dobrotivý, zbožný, jačný ľudia. Ak ste sa preto to rozhodli, niektorí to robíte, plahuželám vám, trvajte v tom, nenechajte si zobrať túto hlavnú činu svojho života a tí, čo ste to ešte nezačali robiť, čo stále nejako šaškujete, tak vás pozývam, nebudem zjapať na vás, už to na vás dosť zjapal, pozývam vás urobiť si dovolenku, takú ozajstnú dovolenku, nie za nejakých ako Boris Villa kde si na dovolenku išiel, kde to išiel do mexického zálivu, viete, som tak išiel do zálivu a tam sme sa na tých člonoch obliekli do tých kombiné potápažských tak sme sa potápali v tom mexickom zálive, sú tam také koralové útesy no a ja som sa tam a koľko to asi stálo, pán Fila? no tak 2-3 tisíc to stálo, tá dovolenka No ale počasie ja som sa tam potápal v Mexickom zálive, no a zistil som, že mňa to tam nebaví. No, no nebaví. A čo tak za 3000 eur vydať knihu pravdy a poslúžiť tak kližnej? To je oveľa užitočnejšia činnosť ako dať 3000 eur za nejakú dovolenku do Mexického zálivu a potom zistiť, že ma to nebaví. No to je šaškovanie dosť ubohej úrovne na inteligentného človeka. Dáme si ukážku. Tri dôvody, prečo ťa ľudia nenávidia a ty vôbec nemáš o tom poňatia, že prečo. Takže, ak si človek, ktorý je vždy láskavý, ktorý je dobrý, ktorý pomáha, ktorý dáva a všíma si, že ľudia ťa bezdôvodne alebo ani nevieš, prečo stále nenávidia, ja ti teraz poviem tri dôvody. Takže prvý dôvod, že žiješ svoj najautentickejší život. To znamená, že si autentická, autentický. To znamená, že operuješ vlastne zo svojho najpravdivejšieho ja. A toto veľa ľudí dokáže vyprovokovať. Pretože to, keď ty dávaš, pomáháš zo dobroty svojho srdca, nie je štandardné. Väčšina ľudí, respektíve mnoho ľudí je transakcionálna. To znamená niečo za niečo. To znamená, že oni by nikdy nedali bez ničoho niečo. Vždy chcú za to zaplatené nejakým spôsobom. Títo ľudia nemajú radi nielen seba, nemajú radi ani svojich partnerov alebo deti. Nie je to ešte vás, takže sa nečudujte, že vás nenávidia, pretože im ukazujete presné zrkadlo toho, aké skutočnosti sú. Po druhé, to je, že máte potenciál, že máte schopnosti a tieto schopnosti vyprovokujú v týchto ľuďoch opäť nenávisť. To znamená, že ľudia sú priťahovaní k vám, ľudia vyhľadávajú vašu, respektíve e, majú, máte takú auru, ktorá priťahuje, vybruje, e, príjdete do miestnosti a bez akéhokoľvek pričinenia ľudia prichádzajú k vám, ste stredobodom pozornosti a pozornosti. Pre toto je preto, pretože niečo vyžaruje z vášho znútra a to niečo je vlastne tá charizma, to je vaša duša. A ľudia, ktorí vás nenávidia, oni hľadajú vonkajšie potvrdenie, pre nich dôležité je status, pre nich dôležité sú autá, pre nich dôležité sú nejaké modné brandy, respektíve nejaké cestovania, um, respektíve niečo, čím môžu na seba upútať pozornosť a tým, že vy to vyvoláte bez akéhokoľvek pričinenia, vyvolá to v nich nenávisť. A po tretie je to, že ste extrémne odolní. To znamená, že ste si prešli mnoho bolesti, mnoho utrpenia, mnoho ťažkostí, veľa podrazov a predsa ste sa pozdvihli, predsa stojíte na vlastných dvoch nohách a toto ľudia teraz toto je možno ťažké pochopiť nemajú radi A keď o nejakú celebritu alebo nejakú priateľku, priateľa cez priateľa, priateľku proste niekto úplne nie v ich prostredí respektíve ľudia, ktorí vás poznajú alebo boli súčasťou alebo len boli Pozorovateľom vašej cesty alebo vašho príbehu a vidia, aký ste odolný, odolná, čím ste si prešli, nemajú to radi. Tak toto je zezo poradne odkúkaného od života aj tam. Keď sa niekto snaží žiť autentický život, je taký vyrovnaný, spokojný, robí niečo, čo robiť má, no tak stretne ľudí okolo, ktorí mu závidia, nenávidia, kopú doňho ňa, mu robia. a tá pani, táto sestra, by si to všimla, že títo ľudia jedú správnym smerom. Niečo podobné sa deje aj v kresťanstve a my to tak nazývame, že keď do nás niekto kope, keď nás nenávidí, keď nám ubližuje, robí to z jediného dôvodu, že je v nás Božie svetlo, je v nás Duch Svetý a v ňom nie je a on nás prosí o pomoc. Tak mu prosím vás, venujte nejakú pozornosť, všímajte si ho, pomôžte mu. Dajte sa s ním do reči. Vypočujte si ho, pochopte ho, usmrnite ho, má zranenie, pofúkajte mu tú ránu, potrebuje pomoc, tak mu nejako... To sa volá intelektuálna charita. My nie sme daní len na to, aby sme dávali peniaze, polievky a šaty niekomu. To je taká vonkajšia charita, to je charita na vyššej úrovni. Intelektuálna charita. Múdrejší. Starší duchovne môže pomôcť tomu mladšiemu, tomu nešťastnému. Aj to patrí k správnej spiritualite. Neignorovať niekoho, kto ma prosí o pomoc. Kto sa pýta, kto hľadá, kto mňa nejako ubližuje, Troška sa podosobníme. On možno pýta si trocha svetla, ktoré je vo mne. To je nezišná láska. Ak je teda... Nie šašo. Ak je šašo na trone, nie, ma to nezaujíma. Ja mám svoje pohodlie, ja si žijem na hrade, ja mám a svoje nebíčko a mňa iní nezaujímajú. To je šašo. Šašo na tróne. Egoistický šašo. Ak tam má niekto pána Ježiša, kráľa lásky aj nezišnej lásky, tak bude rozmýšľať trocha inak bude citlivejší a bude sa o druhých zaujímať. A, aj keď sú mu nesympatické, sympatické, keď mu blížujú, ty mi robíš zle, ja ti skúsim niečo urobiť dobré. A robte dobre, robte, keď si to druhý váži, robte mu aj stokrát mu, robte dobre, ako možno nečakal, ale ako náhle vám začne vás uráža, začne vám nadávať. Nebude si vážiť to, že mu venujete čas, prostriedky alebo niečo, čo mu dávate múdre rady, ktoré ste vy opakovali aj 7 krát a on si z toho robí posmech. V tom momente mi niečo hovorí, ani Boh sa nevnúcuje. Ani Duch Svetý na silu niekoho nezna aby bol dobrý, aby bol svätý, cnostný. Jednoducho ja sa stiahnem, ako gentleman odídem. a ja som vám ponúkol nejakú komunikáciu, slušnú, úctivú, láskovú pomoc. A vy, keď nemáte záujem, nevážite si to, stop s peniazmi, stop s časom, stop s rečami, niekedy vypnúť, to je jednoducho. A pritom môže sa za toho človeka ešte modli. Môže mu prijať. Toto robí niekto, kto slúži Božiemu kráľovstvu. Ak niekto nadával, obviňoval, hneval sa, akí sú ľudia zlí, čo to Goethe povedal? Jednu z najmudrejších vied, ktorú napísal, si to tak pamätám. V tom je pravá veľkosť, alebo veľkodušnosť človeka, inteligentného. A že napriek tomu, že vidí, že aký, aká je zloba v ľuďoch a on sa ne, nenechá urážať, Napriek tomu je dobrý, je láskavý. V tom je práva veľkosť. Poznať ľudí do hĺbky, akí sú aj podlí, aj nízkej, sebecký, a nešťastný a nemať z toho zlost. To je dosť vysoká lápka. Keď som ma pokarhal minulej relácii, že odsúdil najsvetejšiu trojicu alebo nepochopil, lepšie povedané, no tak v tomto bol dobrý. To znamená, že my v tých svojich miestnostiach ktorý máme 999 okrem tej hlavnej sály, kde je trón a kde by mal byť teda Pane žíž ako náš pasiteľ, kráľ. To všetci kresťania vo všetkých cerkvách, v tomto sme jednotní. Aj to, že Biblia je najdôležitejšia kniha, aj to, že príde druhýkrát skresiť živiť ich mŕtvých, to sú hlavné body. Pár tých hlavných bodov máme, v tom sme úplne jednotní, no ale každý si to troška inak vysvetľuje, aký bude ten Kristov príchod, či bude vychvátenie, či nebude, či to antikrist bude taký alebo onaký. To máme rôzne výklady, doplňame sa, ale tie podstatné body máme, no a v tých 990 miestnostiach inteligentný človek, rozumný, kultúrny si robí poriadok nájde tam možno rozhádzané, možno prázdne. No a nenechá tam nejaký bordel, nenechá tam pobehovať nejaké živočichy, nejaké sliepko, nejaké potkany, ale jednoducho deratizuje každú tú miestnosť, počistí, pokrašli zariadi to ako galériu, Dá tam niečo pekné a stáva sa kultúrnym človekom a na to využíva život svoj, že postupne tých 999 miestností obrazne povedané v tom našom zámku vnútornom si tam chystá to. Nech je to malé nebo, nech je to prichystané a nech je to, keď sa ocitnem v tej rýši si zročné, nech som nachystaný, nech som na to pripravený. A prejaví sa to tak, že v tej oblasti nejakej, však to sú tých 999 oblastí života, že sme už nejaký výzretí, že už tam nemáme nejaké hlupotiny, že už neúctievame tam nejaké gebuziny, ale nejaké starožitnosti, nejaké umelecké diela, niečo veľmi cenné. A prejaví sa to tak, že v tej oblasti, keď začneme s niekým komunikovať, on zistí, že my tam máme niečo veľmi cenné, čo veľmi kvalitné, ona začne obdivovať. Môžeme sa s tým podeliť. Pozri, ja tu mám tejto, ty máš podobnú miestnosť, akurát si zariaduješ, vylepšuješ, pouč pozrieť, čo všeli čo existuje. Môžeme si tak sa navzájom obohatiť. Dostvený pán Pavel, za záujmom počúvam vaše relácie. Je v nich ukrytá hlboká pravda, ďakujem. Otvárate oči mnohým veriacím aj neveriacím. Svojimi mnohokrát až tvrdými názormi sa poslucháčom dostávate hlboko pod kožu. Toto si siisto všimol, bratu. Toto môžeme robiť my, duchovní otcovia, tak ako fyzické otcovia a dedovia to môžu robiť svojim vnúčatám a detiom. Že im vstupujú do svedomia. To hoci kto nemá dovolené. Ale otec, starý otec to má. Aj matka, stará matka. Aj duchovný otec. My máme právo karhať. Aj byť prísny. Aj vstupovať do svedomia, čo sa inak nepatrí. A myť úctivý, Pretože my máme tu aj nejakú povinnosť aby tie deti duchovné či fyzické, aby z nich boli dobrí ľudia. A to je znakom toho aj tá prísnosť, že my ich máme radi. aby sme boli tolerantní ako slobodomurári, to nie je pravá láska, že všetko tolerujeme vlastným deťom To nie je správne. To nie je z Ducha svätého. toto nám pán Ižišne prišiel po robte si čo chcete, však vy prídete raz na to, čo je dobré toto není kresťanstvo, to je tzv. ezoterika, že úplná sloboda, vyber si čo chceš, rob si čo chceš a ty na niečo aj prídeš a spravíš si aj nejaký osobný výskum, na čo máme všetci právo, aj my kresťankovia však, ale väčšina tá ezoterika je, to sú naše predstavy, naše nejaké výskumy, naše zážitky a možno nie za čistými, možno nejakými polosvetými, polodémonskými napríklad. Ezoterika je totiž spiritualita bez ducha svetého. Povedala mi tu pani Helenka z popradu, zapamätala si to z týchto vysielaní, to je už niekoľko rokov, tak vám to zopakujem. My máme právo na osobný výskum. Aj na ezoteriku, aj na erotiku. Skúšať, čo je dobro, čo zlo. Ale smerujme z ezoteriky do pokladu svätej kresťanskej viery. Nezostaňme v ezoterike, nezamôcme sa tam, lebo niečo je nad náma, robme si každý, čo chceme, buďme tolerantní, žiadna prísnosť, žiaden svetý hnev, žiaden súd vlastne nebude. A každý nech si robí, čo sa mu zachce, však je tu sloboda, toto sú dogmy ezoteriky. Kresťan som má level. A tam je už nejaká zdravá prísnosť. Tam sa treba držať nejakej tej matematickej disciplíny. A nie hoci, ako si kto hoci, kto bude zrátavať, odrátavať a hoci, aké výsledky. Na ducho, tam sa musíme držať pravdy. Jo, v tom liste ešte pokračujem, alebo dáme pauzu a po tom po plesničke. Ďakujem tento týždeň Andrejovi, Márii, Miroslavovi a Igorovi za podporu môj misie v alternatívnych médiách, Viac info a číslo účtu viacerými článkami obnávanou stránkou nájdete na umenežiť.eu So Zdenkom sme upgradovali, či pretransformovali tú pôvodnú stránku na takú novšiu Prekvapilo má, je tam napísané nejaký flash profi a je tam nejaký chlapec, ktorý a nedá sa mi to dať preštalovať. Prekvapilo ma to, že je, je tam ako hlavný člen toho webu nejaký pán, ktorého nepoznám, ktorý je majiteľom asi tých fotiek, ktoré sú tam, aj to sa nedá vy, vymeniť. Prekvapilo ma to, ale je to nedokonalosť. Tak ako vnúkajší svet je mnoho nedokonalý, tak aj tá stránka nevadí, je krajšie to ako bolo a ten obsah, keď si kliknete na nejaký článok, tak snad to bude troška krajšie a tam už toho uh, spirituálneho alebo takého, čo je autor toho webu, čiže ja, tak toho nájdete viac. Tak ideme ešte na ten list, ďakujem za pekné myšlienky. Nebojte sa vyslovať myšlienky a tézy, ktoré nie sú v súlade s dnešnou katolickou doktrínou, pomráčenou a spiacou cirkvou, ktorá nás absolútne nepripravuje na blížiaci sa druhý príchod nášho pána Ježiša Krista. Viete, čo ste tu vyslovia, pán poslucháč? Strašné obvinenie vedenie RKC a Vatikán a biskupov a kniazov. A najstrašnejšie na tom je, že máte pravdu. Teda nie u všetkých, no. Väčšina je taká. A čím sú vyššie postavení, tým viac chrápu. A starajú sa o nejakého záchranu planéty a klímu a ja neviem, čo, keď, aké pochytávačky nejakých týchto pupušov, ale nejaké tisícročnej zročnej ríši, ktorá je za dverami, nepovede nič. Tragédia týchto apostatovaných, moderných, súčasných vraj rajkresťanom. A ďaká za slovenského Jana Krstiteľa, za váš hlas volajúceho na puštie. Tak som začal tušiť svoju činnosť kazateľskú na Jana Krstiteľa, to bolo tak s tým sviatkom srdca pany Márie, 24. Tuším, júna. A myslím, že aj Medjugorje začalo pred 44 rokmi. Aj Rudolf Balaš bol taký Jan Krstiteľ, slovenský, môj svetiteľ. Ak dovolíte, musím sa vyjadriť aj trocha kriticky. Trošku kriticky. V niekoľkých reláciách ste mierne spochybnil zjavenie v Menžugorii a pripisoval ste im menší význam, ako si zaslúžia. Neviem, či ste navštívil podbrdo alebo kryžovac a absorboval ste silu tohto miesta. Bol som... Bolo som tam v roku nejako 2002 a predstavte si, pred týždňom ma pani Anka cokoličného pozývala, že tam môže ísť. Ja sa zvyknem pýtať vnútra, či tam má ísť. Tak mi dalo, že netreba mi tam ísť, tak som jej to aj povedal. Prepáčte, nejdem tam, choďte vy, ak chcete. Ja sa denne zjaveniam knihy, z knihy pravdy, tie sa mi zdajú také odvážnejšie, razentnejšie, aktuálnejšie a také viac mentálne vyspelejšie. Lebo to Međugorje to je také príliš dobrotivé, marianské, ako keby sa tam zjavovala prepačte nejaká študentka. V mene pány Márie, ja to tak vnímam, bol som tam, je to tam premodlené, krásne spovede sú tam, ľudia sa tam modlia. Ale aj pápež František si tak všímal, že ako keby sme tam chodili len kvôli zjaveniam už na zajazdy, že ako pani Pana Mária by mala byť nejaká vedúca pošty, ktorá nám každý večer dá nejaké zjavenia. Takému to bolo divné, až to tak zdehonestoval, lebo tam chodí milióny ľudí. Oni sa tam modlia. Oni sa tam postia. Oni sa tam spovedajú. Chodia na bohoslužby. verú to vážne. Modlia rúžancem je to spoločenstvo, to si treba obrovsky vážiť. A keď sa mi to nezdá, že to je Pana Mária, a keď sa mi to zdalo, že to je nejaký aniel, tak vám to povie, možno to archaniel, a ja prosím maminku Božiu, ktorú si vážne zasvetil som sa, ak sa tam ty náhodou ozaj zjavuješ, ak si to ty, tá gospa, tak sa mi zjav, a ja to všetkým poviem. A v tom, nie, že po, potom ja sa teraz ospravedlňujem všetkým aj Bohu, aj poslucháčom, ak sa milím. Ja som len úprimný, to je celé. Ten medžugorský program je modliť sa štyri rúžance za deň a sa po chlebe a vode. No a nejaké tie modlitby teda tie zjavenia sa doopakujú a pozerať sa stále na nejakých vizionárov, ako tam klačia úprimne zbožne a mňa to až tak nebaví. Neoslovuje ma to. Táto Mária z Božieho milosrdenstva je v cirkvi dehonestovaná, nenávidená, prenasledovaná, na svetu sa nehrá, priamo povedala, že ona nebola až taká zbožná, no a tie zjavenia, ktoré sú jej nadiktované, sú také silnejšie, aktuálnejšie. Popisujú tam, čo meču vôbec nepov... Tam čakáme na 10, tam 40 rokov, prepášte, to je nejak divné samýto. Ale nie som proti tomu, kto tam chodí, nech sa páči, ale ja necitím. necítim. A prečítam váš názor. V niekoľkých reláciách ste mierne spochybnil zjavenia Međugorí, pripisoval ste im menšie význam, ako si zaslúžia. Neviem, či ste navštívil podbrdo alebo kryžovac, absorboval ste silu tohto miesta. Priznám sa, do Međugoria som vycestoval s očakávaním zázraku. Na to tancujúce slnko sa tam objavilo. Predstavte si, že sa slnko... Videli tam viacerí nohy. Rotovalo, ako o Fatime. Ale netancovalo, ale vraj rotoval. Videli to mnohí. Ktorý sa na tomto mieste odohral pri zjavení v roku 2009. Po niekoľkých dňoch som sa vyrovnal s tým, že takýto zážitok ma na tomto pútnickom mieste nezastihne. jedno pobede som sa vracal z rušnej obchodnej zóny a prechádzal som k hotelu okolo kontajnerového stoiska. Periférne som vnímal, že v okolí smetiakov sedie nejaká osoba. Išiel som ďalej, lebo som mal na ponáhlo. Chcel som si pozrieť futbalový zápas, ktorý začínalo niekoľko minút. Kontajnery som obišiel rýchlym krokom. Po pár metrov prišla stopka. Niekto akoby zatiahol ručnú brzdu a zastavil môj uponáhlené telo. Sila ma hnala späť, otočil som sa a pomalým krokom som kráčal späť ku stoisku. Približil som sa a uvidel som veľmi mladučkú ženu s dieťaťom v náročí. Určite nemala viac ako 20 rokov. Sedela ticho, dieťa sa mrvilo, ale bolo pokojné. Opýtal som sa, či sú hladní a či im môžem priniesť niečo z obchodu. Žena jemne prikývla a ja som s tým istým rýchlým krokom, akým som míňal prvý raz stoisko, vybral do najle, najbližších potravín. Urobil som nákup a vrátil som sa k žene. Položil som tašku bez slov, som dal žene a deťatku krížik na čelu. Futbalový zápas, na ktorý som sa tešil, pre mňa stratil cenu. Myslel mi, my zamestnával obraz chudobnej ženy s dieťatkom a keď som zaspával, opäť sa mi zjavil obraz. Avšak počet osôb sa zmenil. Pribudla ďalšia žena s dieťatkom. Nevidel som ju jasne len vo Brisovoch. Za mladúčkou ženou, ktorej som venoval malú pozornosť, stála totiž samotná pána Mária s malým, Ježiško malým Ježišom. A ja som pochopil, že nepotrebujem tancujúce slnko, potrebujem robiť skutky lásky a milosrdenstva, ako nás učí náš majster Ježiš. Potrebujem sa skloniť chudobnému a urobiť hodzaj malé gesto lásky, aby videl, aký je pre Ježiša vzácny a ním nekonečne milovaný. Uveril som v silu tohto miesta, kde sa desatisíce veriacich utieka k našej matke a prosí ju o ochranu. 1 milión, 2, tri, čo tam príde do menšokoria každý rok. Odporúčam, to ste tam neboli, choďte. Veľmi dobre sa tam spovedá aj po slovensky. Nájdete niekoho. A tie spovedie, čo som tam počúval, boli hlboké a na to je to miesto dané ako miesto pokáňa a myslím, že aj Vatikán to počas schválil, hoci mal nejaké výhrady či má stále to není schválené sú tam nejaké nedokonalosti, aj tie by ste našli, ale to obocie je tam veľmi silné a celosvetové a 44 rokov kto prišiel raz do Medžugoria chce sa tam znovu a znovu vracať, verím, že aj moje svedectvo, ktoré je pravdivé vám pomôže uveriť v zázračnú silu tohoto putnického regiónu, kde kráľuje naša najsvetejšia matka Nepodceňujte ho, prosím. Z úctou váš stály poslucháč Román. Brat Román, krásne píšeš, zácne svedectvo. Ja osobne tiež si myslím, že je to požehnané miesto už len tým, že toľko ľudí tam veľkou bázňou úctou Pane Márii k Bohu chodí, chce robiť pokáne, chce si očistiť dušu a nezostane len pritom, idú aj na sväté príjmanie, posvedzujú si svoje tela vnútra, nech Páne Ježiš v kráľových srdciach majú tam, je tam čenakolo, kde boli bývalí narkomani spoločenstvo, ktoré, a už nikde nedrogujú, a sa tam znašajú, žijú ako bratia sestry, ak tam niekto odbehne k moru, pár kilometrov, nech sa páči, nie som proti, len mám problém osobne s tým, aby som vám prehlásil, že je tam Pana Mária, keď ja neviem, či je tam Pana Mária, priznám sa. Mne sa to skôr zdá ako nejaký aniel z neba, ktorý tam má nejaké veľké poslania a chystá celú cirkev, celú planétu na záver dejín. Myslel som si, že to je Pana Mária, samozrejme, ale tak počasem mi prišli takéto pochybnosti pre Pašte, že ich úprimne rozprávam, mohol by som sa pretvarovať a povedať vám niečo iné. Ja si maminku Ježušovú svetu páni. S tým vážim, zasvetil som jej život. Som citlivý na rôzne tie zjavenia. Aj pani Anke som povedala, ak chcete tu príte, môžeme ísť do Litmanovej Je na čistotá. Zoberem vás tam tiež krásne marianské miesto. Alebo máme Turzoku, Angelinu, ktorú som sa dočítal a nedávno biskup čej z Nitry. V 58. roku, 1958, to zakázal, že to je všetko hriešne, to falošné zjavenia, to nie je nadprirodzené. a Matúša Lašuta, tak toho treba dať prešetriť na psychiatriu a, a to, to, to, to, to pomílené no, od biskupa. Pňaži to zakazovali handlové, malý chlapec som bol, s tarkámi pogodala, faráj nám vyhlásil kostole že ísť na do Turzovky je ťažký hriech. Podobne na Mečugorii. Bolo ťažký hriech. Tam robiť zájazdy. Takéto diletantské rady. Až prišiel na napríklad kardinál Korec, ktorý povedal chodiť na Tur do Turzovky na tú horu sa modliť je dobrý skutok. A no, takí sme diletanti. Raz je to od diabla, od psychiatrie a potom je to na pána Marie. Tak. Preto opatrne títo církevní predstaviteľia tiež sú všeliako znekvalitnení, znesvetení a majú diletantské unáhlené, splašené rozhodnutia. Tiež na toto, toto že to je ezobižutéria ako šľak, to vám poviem na ja. mňa, v československých končinách úprimne. To je hamba, takéto diletánske. Odsúdiť nejaké zjavenie, nevidieť dobré ovocie, považovať ľudí, ktorí tam dobromyselne idú, že ťažko hrešia, čiže fackujú Krista, že Boha ám by im sa zaniť. Samote môžete začať tým, že odprosujete urážky Boha aj týchto církevných papalášov. Za takéto hrvúzy nevšímame si, urážame sa, vlastne sa nenávidíme. A tohto matúch palášu tako môže jeden biskup a kniazy povedať, že vláčili ho po psychiatriách ako mučení. on tam možno fakt tú svetú panu videl. Čo je toto? A blázinec, Jedno z druhým. Svetlá tene, sú to poklady viery, ale aj byžutéria, Ezoterická byžutéria, už okultná byžutéria. Aj v oblasti, keď niekto niekoho a prehlási na niečo v svete, že to je od diablo. Radšej si vypočujeme svedectva niekoho, kto tam išiel, do niečo zažil, mal nejaký zážitok a neponáhlajme sa ako s nejakými posudkami a rozsudkami záverečnými, keď nemáme istotu, nemáme zjavenie. Môžeme úprimne povedať svoj názor, ale však si všímame pozitíva a negatíva. A negatíva je na negatíva aj na gory Upozorníme, sú tam nejaké. Na čo je pozitívne, to si vážme. Tak je to jednoduché. A netreba nikoho preklínať nič zakazovať, nikoho urážať. A keď ti to nevyhovuje, tak chod do Littmanovej, chod niekde do Lourdes, a busiť panu Máriu, rúžemcom som chodil tuto pri potoku a si ho ctím tak, že sa modlím pred každou reláciou. Napríklad. A nemusí to ani nikto vedeť. Preplášte, že to vôbec spomínam. Dáme druhú kašku. Vedela som, že je jediným východiskom. Aby moje zranenie bolo úplne vyliečené, bude až vtedy, keď odozdám túto osobu Ježišovi. Tú osobu, ktorá mňa, ktorá teba zranila. A často je to veľmi ťažké. A až keď trávite čas pred Najsvetejšou svätosťou oltárnou, a to ma naučil otec Dolindo, hovoril, pozeraj sa na ňo, na Ježiša živého, vteleného v tejto bielej hostii a tam nájdeš silu. Nechaj ho, aby sa ťa dotkol. Nechaj ho konať. A až on tam pôsobil tak, že rana v mojom srdci bola zahojená a pocítila som vtedy veľkú slobodu, čo sa týka tejto osoby. Pocítila som, že sa môžem za túto osobu úplne pomudliť. A to bola úžasná terapia ktorú vykonal Boh. Otec Dolindo stále mal niekoľko takých scén, ktoré mám veľmi rada a jedna z nich je aj v knihe. Pôsobil vtedy vo Farnosti, kde je aj pochovaný v Neápole, bol taký moment, že mnoho takých výrastkov behali tam, hádali sa, kričali, chodili do kostola a otec dolindo to opisuje v autobiografii. Najradšej by som ich pridusil, ale pomodlil som se za nich a rozmýšľal som, Pane Išu, čo mám spraviť? Schmatol som ich za goliere do kostola, postavil som ich pred najsvietišiu sviatosť oltárnu, potom ich nechal sadnúť a povedal im, budete tu sedieť dovtedy, dokým sa neukľudnite. A po hodine tieto deti, a neviem, ako to vydržali, ale vydržali, vyšli plné pokoja, úplne premenené. A niekto povie, a to sú také lacné recepty. Ale nie, ja poznám množstvo takých príbehov. A tiež kniazov, ktorých kniazstvo tak ochladlo. A náhle sa na novo zapálili. A prečo? Pretože prichádzali pred najsvietišiu sviatosť oltárnu. Aj keď na začiatku s ľahostajnosťou sa dali len tak a hovorili, rob čo chceš. Čiže nechali Ježiša konať. A poznám aj lajkov, ktorí sa uzdravili z ťažkých depresií. A to počas tých návštevách najsvediejších svetosti oltárnej. A Dolín do toho vedel. Neexistuje lepší liek ako Eucharistia. A práve on bol jeho tajomstvo. A v tejto knihe krok po kroku. A táto kniha, tak by som povedala, nie je na čítanie. To nie je moldy knižka. Je to kniha, ktorú musíte prežiť. A pozývam vás k tomu, aby ste s otcom Dolindom to prežili. A viem, že chvíľami to budú veľmi ťažké chvíle, ale tiež nádherné. Toto sme počuli niečo z duchovnej práce. Keď ideme do kostola, pravíme si adoráciu či je vyložená sviatosť z oltárna z oblátko premenenou na oltári, alebo je pán Žiž schovatý v bohostánku a je tam len červené svetelko blikajúce, my veríme katolíci, preto pokľakneme a z zúco prídeme do chrámu, tam nepatrí nejak šafkovať, alebo sa neúctivo správať, ale my tam chodíme pracovať s sa. A keď nám niekto ublížil, ezoterika čo radí? No tak to choď do ticha a do lotosového sedu a tam musíš meditovat u ukludnici ávoru a ty sa musíš odputať do tých nízkých vibrácií a tých negativních energií a nevpustit si do tej ávry, prinies ticho a ten hluk a to, to nepříjemnou emociu, ty musíš uzdravit ticho. No to je ezoterika bez Ducha Svatého. sebecké je to aby mne bolo dobré. A ja to vyrieším svojimi silami. To sa volá u nás hriech pelagianizmu. Če Božia milosť to netrepa. Nie, Nie. To, to ja som pán v tom hrade duchovnom, svojej aure, svojom tele, a ja to vyrieším, pretože ja som pochopil, ako sa to má upravovať. Tak to sú tvoje vlastné snahy, však dobré, a my dnes sme proti tomu aj nejaké snahy, hej, ale vždy my, kresťania, to robíme tak. Nie v lotosovom sedie kole na kolenách, klačíme za tých, ktorí neklačia, odprosujeme Boha za urážky tých, ktorí to nepovedia žiadne prepáč a Ježiša to a Boha to uráža, tak my odprosujeme miesto týchto, čo nás urážajú, čo nás prenasledujú a odovzdávame tú osobu nejakého dezidera Šunky válaja, duchovného, ktorého sme stretli a ktorý do nás začal kopať, jobať a hrešiť alebo ubližovať, tak prosím ťa nebeský ocko, ja ťa prosím za tohto dezidera, aby si už Šunky neválal. Ty ho navštív, daj mu milosť, aby sa obráti, aby si uvedomil, krev a očistí tento hriech, ktorý som zažil s ním, mám to na sebe, bolí ma to. A ja ťa pekne, prosím, ty ho navštív, nech si uvedomí, že robí zlé. Daj mu milosť, aby si uvedomil, aby si takéto veci nerobil. A možno, že aj zaplačeme, keď tá polosť je veľká. Za Desidera Šumky Bálaja, ktorého ezotérik nechce vôbec riešiť, chce mať od neho len pokoj. Tak my v ňom vidíme, možno sa z neho stane po takých modlitbách a obetách aj brat Kristu. Je to proces a toto je práca taká nezištnejšia s Ježišom v našom na tróni. Ak by sme tam mali len svoje ego, sme sebci a dajte nám pokoj a ja s nejakými dezidermišom kývalemi nechcem mať spoločné nič. To To je rozdiel však. Porozmýšľajte o tom. Dáme pieseň. ktorí sledujete, chodíte do Mačúry a fandíte a veríte, že tam sa ctí Mária. myslím, že aj stí, ale či sa tam zjavuje ozaj a tie posolstvá, však ich je 10 tisíc, sú také podobné, jednoduché. Či sa dajú porovnať s týmito posolstvami, ktoré vám ja tu čítam, ktoré sú prekliaté niekoľkými biskupmi, znegativizované ktoré na nich nebolo nič nájdené dobré a túto vizionárku bola dopreklínaná, doplňovaná farizejmi tejto doby, že to nemá obdobu. A je tam napísané v tých posolstvách, ak si nebudete vážiť prorokyňu vizionárku posledných čias, budete mať obrovské tresty. A v Evangeliu je napísané, Ježiš povedal, beda vám, že znevažujete syna živého Boha. To je také podobnejšie vaniliu ako gospáto to nikdy Medjugorje, takto sa prísno nevyadrovalo. Tam je to milosredenstvo aj aj, aj nekonečného tolerancie odpuštenia a ženy, ktoré tam chodia, niektoré sú také vzťahovačné, že ja som tu pani a ja a mne a ja, no tak to, to už nie je marianské. Však. Nový raj, bol teraz dokončený v celej svojej nádhere a je pripravený pre všetky Božie deti na Zemi. Čiže nebude len peklo Antikristo. Bude tu obnovený rej na tejto planete. Opakuje sa to tu a rôznych posolstvách. Čo som sa nedočítal vôbec na Čugarských posolstvách, ani nejakých iných. Bude predstavený v celej svojej sláve práve tak, ako raj, ktorý bol na počiatku vytvorený mojím večným mocom pre jeho deti. Ako sáňili radujú a spievajú, pretože čas, kedy táto veľká nádhera bude odhalená neveriacemu svetu, je už veľmi blízko. Bude predstavený skrze mňa, keď, sa zem, keď na zem zastúpi Nový Jeruzalem za zvuku zvonov môjho druhého príchodu. Nový Jeruzalém je spomínaný v poslednej kapitole Biblii, zázračné mesto, ktoré sa tu, keď sa nebo otvorí, zrazu príde z hora, ako na chystaná pre ženicha. Ale biblie nie sú zvon, a, zvony, ale truby. Možno je to niečo podobné. Tebe, moja dcera, bude povedaná, aby si to oznámila krátko, predtým, než sa dám spoznáť. Jedine tý, ktorý ma príjma ako misia však dúmu, zastúpi do jeho nádherných brán. Až pokým neutichne zvuk poslednej polnice, sa bude z neba každé volanie, aby sa dostalo ku všetkým tým, ktorí budú ešte odmietať môj veľký dar. Pretože potom bude pre tieto bohé duše už príliš neskoro. Nebude možné im viac pomôcť po tom, čo moje milosrdenstvo bude nazad hodené do mojej tváre, keď ma úplne odmietnú. To je pre nás záhada. Včera sme mali taký rozhovor s pani Terkoutu, že ako je vôbec možné, že sú ľudia, čo odmietajú Boha? A v rodine jeden slúži Bohu a druhý slúži. Nechce slúžiť Bohu. Ako je toto možné? Mali rovnakú výchovu. Veľká záhada, že sú také bytosti, čo nechcú ísť do raja. Nechcú ísť do pekla. Nepochopiteľ. A realita. Jediné, na čom teraz záleží, je to, aby boli varovaní všetci tí, ktorí sú v nebezpečenstve straty svojej duše v prospech satana. Zhromažďujte ich, moji nasledovníci. citlivo ich privádzajte späť do môjho stáda. Nikdy sa nevzdávajte vašich modlidieb za ich záchranu. Ó môj milovaní nasledovníci, keby ste len mohli vidieť nový raj po tom, ako sa nebo a zem spoja v jedno, padli by ste na kolená a plakali by ste od radosti a úľavy. Vy, ktorí sa obávate konca času, keď zem, ako ho poznáte, sa zmení, Nemusíte dovoliť, aby som zmiernil vaše obavy, Vaše rodiny si zoberiete so sebou, veľmi zvlášť. A všetci sa budete radovať v čistej, dokonalej láske a harmónii. Budete mať dokonalé, neporušiteľné tela bez chorôb, fyzickej smrti a starnutia. Vy všetci budete mať svoj vlastný príbytok strávou, stromami, horami, Riekami, potokmi a kvetmi, obklopujúcimi vás v celej svojej nádhernej kráse. Toto málo kto z kresťanov verí, že tu príde tisícročná božia ríša, obnovený raj, ktorý prežívali Adam a Eva pred pádom, že to tu príde a Ježiš bude král tohto kráľstva a pozýva nás tam. Zvieratá budú krotké a budú žiť v miery a harmonii so všetkými božími deťmi. Aj zvieratá. Totálna novota. Pre nás. Uvidíte, ako sa vaše deti ženia a vydávajú, ako majú svoje vlastné deti a všetci sa stanete svetkami zázraku rodín, ktoré povstanú z mŕtvych. No a čo my celí bátnici, čo nemáme ženy deti, čo nás čaká, som sa ešte nedočítal. Toto je nejako podozrivo pro rodinná, že aj s rodinami a deťmi, mláčatami, neuveriteľnými. A všetkými. Tak toto vzkriesenie z mŕtvych bude predstavovať takú úžasnú radosť, akú si ani neviete predstaviť. Znova budete zjednotení s vašimi milovanými, ktorí zomreli v tomto živote a odišli do neba. Čiže aj v nebi, alebo v očistci. Oni ešte, ešte nemajú tie oslavené tela. Oni sa tam pohybujú nejakých tým svojom duchovnom stave, aj nebeskom, alebo očistcovom, ale to nie je ich trvalý stav, ako keby teda prišli znovu na obnovenú zem, kriesia sa ich tela, my teda odišli, zomrli, pár ich poznám takých, čo už zomrli, odišli, sú tam a vraj sa tu teda objavia, ak si to zaslúžia v tom nebeskom, obnovenom, nebonova sa. To sú pre nás absolútne novoty. V tom prednášku som žiadno nepočul, preto vám to hovorím. Celkové budete mať 12 národov, predstavujúci 12 hviezd na korune, umiestnené na mojej hlave, ako nepoštvrnenej matky, pričom všetky tieto národy budú podliehať mojej vláde a vláde mojich apoštolov a prorokov. Tak toto máme predpovedané, že príde vláda svetých, je tam nejakých 144 tisíc, spomínané v zjavení apoštola Jána, to budú pravdepodobne súdcovia králi alebo vládcovia spolu s pánom Ježišom a pánom Máriou, Archaniemi a anielmi, ktoré to nachystané a ty tu zavládnu a bude tu poriadok na obnavenej zemi. Toto je Biblii. A to, že páno Mária bude kráľovná spolu s Ježišom, spolu kráľovna, tak to sú novoty, ktoré ale v katolické tradicii to máme hlboko. Tak to, to cítime, že to tak bude. Toto je moje kráľovstvo, zasľúbené môjim od odčias, ako na zemi vytvoril raj. Každý, kto ho odmietne, zahynie. Modlite sa, aby všetky Božie deti mali čistú dušu, ktorá im umožní navrátiť sa domov do kráľovstva môjho oca na zemi tak, ako bolo na počiatku, je teraz ju vždycky, svet bez konca na veky veku. Pážežič, no čo poviete? Silná predikcie. Hľadám, či tam je nejaký blud. Nenachádza. Moja milovaná dcera, vážne že ja vážne bez všetko, čo je moje moci, aby som zachránil všetky moje deti na zemi. A aj keď musím rešpektovať dar slobodnej vôle, ktorý som odelil ako najväčší dar, aby som zabezpečil, že ma ľudstvo bude milovať dobrovoľne a nie z donútenia, budem robiť divy a konať zázraky len aby som moje deti priviedol ku mne domov. A hoci by som ako boh spravodlivosti nikdy nemohol schvaľovať alebo akceptovať zlo, no odpustím všetkým tým, ktorí sa potom ako spoznajú obsah knihy pravdy obráť k môjmu synovi a budú hľadať vykúpení. Vybojujem bitku Harmagedonom spolu s nebeskou hierarchiou a sľubujem že porazím nepriateľa a démonov ich z ruky Lucifera. Armagedon je posledná bitka medzi dobrom a zlom. Gok a Magog. Či to je západ, východ, skoraj sever, juh. A, a Magog to boli oblasti nad Kaspickým morom, nad Čiernym morom, to znamená dnešná Ukrajina Chazárie A Magog to sú Magog, chazari, no a Gok, to sú e, krajiny Magog, to pravdepodobne sú Rusy, Ta veľká ríša, Gok s Magogom sa budú myliť v závere Blíži sa čas, kedy Satan bude vypudený na tisíc rokov a beda tomu človekovi, ktorý sa ho a jeho skazenosti nezriekne. Všetci ubudia pravdu mojej Božej lásky, ako aj to, ako veľmi túžim potom, aby všetci mali účasť na mojom nádhernom kráľovstve, mojom ráji. Moji proroci vynakladajú všetko úsilí, aby vás pritiahli do náručia môjho syna. To sú praví proroci a praví vizionári, ktorí pracujú pre tohto kráľa a Božího syna. Ostatným beda, ktorí budú s týmto v rozpore. To vám hovoríme my, kresťania, Sveto, arogantne, ale spásanostne. Moje deti neopúšťajte ma, svojho milujúceho oca. Poďte počujte teraz moje volanie. Neodmietajte moje dedičstvo. Teraz čelíte najväčšej kríze od stvorenia ľudskej rasy, pretože pre vás nadišiel čas, aby ste urobili konečné rozhodnutie. Buďte si toho vedomí, že sa Satan a jeho démoni uchylia ku každej lži a podniknú každý pokus, len aby ste hľadali útechu v ich náručí a aby vám tak ukradli vaše duše. Iba tí, ktorí pomocou jeba sviatostí venujú čas ochrane svojej svetej viery, budú dostatočne silní na to, aby odolávali ich moci. Pamätajte si, že sa tam nemôže vyhrať, pretože nemá na to potrebnú silu. Teraz zautočí na všetkých, dokonca aj na sveté duše, len aby mňa a môjho milovaného syna odmietli. Kvôli tomu vás vťahne do priepasti temna a chaosu a budete chytení do spletitej siete klamu, z ktorej sa nebudete môcť vymaniť. Počúvajte ma teraz. Záverečná bitka sa začala. Neurobte chybu tým, že odmietnete toto volanie, pochádzajúce z neba, pretože by to znamenalo, že budete navždy stratení. O, kedy ste videli tragédiu duší, ktoré odmietnú kalich spásy bezmocne padnú spolu so satanom do hlbým pekla, z ktorého nie je návratu. Tak ako mám jedného hostí, ktorý tvrdí, že peklo je dočasné a toto je nejako trocha iné však. Ako váš otec vás musí upozorniť na nebezpečenstvo, ktorým čelíte, prečo nechcete počúvať? Ak vo mňa veríte, potom vedzte, že by som vyslal svojich prorokov len, aby vás varovali. Neurobil som to už skôr a počúvli ste. Veru mne, mnohí nepočúli, a potom sa proroctvo naplnilo pred ich neveriacimi očami. Tentokrát prichádzam, aby som oznámil, že čas je už blízko, aby môj syn, pravý mesiaš znova prišiel. Satan to vie. Jeho nenávisť voči mne je taká veľká, že urobí všetko preto, aby mi uchmatol moje deti. Ja som váš Boh, počiatok a koniec. Na počiatku som stvoril svet a stane sa to mojou rukou, že tento svet, ako ho poznáte, dospeje ku svojmu koncu. Moji milovaným deťom, ktoré sa zrieknú Satana, hovorím, čaká vás nový svet, nový raj na zemi v celej svojej nádhere. Prečo toto nehlásate z kostola? Prečo šírime také polokatolické, polodepresie, polozneistovanie? Či nám pán Žižne povedal, že raz príde? že bude na svätý Petr, že bude nové nebo, nová zem to aj zjavení. Prečo v toto neveríte deziderovia, šunky, válajovia medzi kresťanmi? Sa nehambíte? Ale okamžite chodte sa vyspovedať na svojej neveri, či polovieri, či čo to máte, tie polokatolické šušne. povyberajte. Neotáčajte sa chrbtom. Nedovolte, aby nesprávne ľudské chápanie zabránilo vám a vašim blízkym vojsť do tohto nádherného raja, kde vám nič nebude chýbať. Vyberte si môj raj lásky, radosti a krásy, toto mimoriadne miesto, kde budete žiť v dokonalej harmónii ducha, tela i duše. Nebude viac žiadnej skazenosti, žiadného hriechu, iba láska, kde budete žiť v jednante s mojou Božou vôľou. Váš milujúci nebeský otec, Boh najvyšší, tak tieto posolstvá teno živého sú mimoriadne razantné. Je to iná liga ako Medžugorie, aj ako Litmanová, aj ako Lordy alebo Turzovka. To na zváženie. Mnohé veci sú aj pre mňa, aj pre vás určite novum, že tam budú zvieratka, že tam bude obnovená zema, ľudia sa tam budú ženiť, vydávať. Je. To je na zváženie. Je to. Na rozmýšľanie, na meditáciu. Ak to takto bude, náš kráľ tak ďakujeme. Tak čakáme tvoj príchod a ako, čo aká bude obnovená zem, to nikto z nás netuší. Tu ešte máme nejakú otázočku z minulej relácie. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Počuli ste o tom, že vraj vo Švajčiarsku sa pred eutanáziou človek musí nechať očkovať? Čo si o tom myslíte? Napísal. Pozrieme. Či to je stano, či niekto druhý? To bude asi druhá otázka. Prečo už nepomôže, keď je na eutanáziu tak i zaočkovaný diablón? A žiadna nejaké vakcíny mu netreba. To robia tí, ktorí stratili nádej kresťanskú. Neuctievajú si Boha, uražať chcú Boha, pretože to je samovražda. Či sa hodí človek pod vlak, je to surové. Ako keď zalezie do nejakej budky, platí budke, tam opustia plyna, a odíde v rajskom stave a príde a on sa zobudí v pekle. Toto mi kresťania nich, nikto, nikto toto nebude schvalovať. To je ťažký hriech, nezabiješ. A keď to vyzerá, že trpí človek už nemá zmysel života a to je rozdrapenosť satanizmu, foj. A keď to robia niekde v katolíckých nemocniciach, Spojených štátoch, že majú takúto miestnosť a nechajú svojich klientov, aby dostali peniaze od prašivej poisťovne, spolu satanistickej, odchádzaná na väčšnosť a nemo sa na to personál prizera. banda jedna apostatovaná. Byč na nich treba chytiť. Nie nejaké slobodomurárske milostrdenstvo. Sa nemá. Čo takto si niečo trocha vytrpeť s Kristom? Zaslúžiť si to nebo, ne takto zdochnúť. nejaký pohán, čo nepochopil nič. Nebo nezaslúži. No počúvajte inom chmadenom. Alebo Madonu troška s mentálnejšou, múdrejšou výbavou. Ako veľmi môj syn v tomto čase trpí a ako je moje vlastné utrpenie prepojené s jeho utrpením. Tí, ktorí spôsobujú utrpenie iným, znova pribíjajú môjho syna na kríž. Vtedy, keď páchajú strašné veci, ktoré sú príčinou utrpenia, bolesti a smrti Božích detí, obnovujú muky môjho syna na kríži. Tí, ktorí nasledujú cestu podvodníka, sú každú sekundu skúšaní padlými anielmi, ktorých vedie satán. Mnohí z nich to nevedia, preto sa musíte za nich modliť. Mnohí z nich si neuvedomujú, že ich zlí zneužíva na svoje zámery, aby tým dosiahol zničenie ľudskej rasy. Veľmi skoro budú satanom odhodení, keď mu už nebudú slúžiť na ďalšie účely. Môj syn bude trpezlivo čakať, aby takýchto hriešníkov znovu privítal vo svojom svetom náručí, až taký milosrdný on je. Ničom plány páchané satanom, skryté pred zrakom všetkých, ktorí majú spôsobiť ja, môjmu väčšnému otcovi, tým, že títo zatvrdliví hriešníci spôsobujú bolest svojim bratom a sestrám, zraňujú Boha, a aj ten, kdo si berie život, zraňuje Boha, bičuje Krista, dáva ho na kríž. A keď niekto toto robí, alebo nemá ani sil si to oľutovať, nejaké ťažké hriechy, nejaké samovražedné sklony, či nejakú sebalú pri pití, nevie sa už ani modliť. Ak vieš, čo rob? svetý bič zober nas toho šaša na tróne a povedz mu, rozkáž mu z posledných síl, v mene Ježiša Krista ti rozkazujem, ty zdochliak, ale praca preč? Z mojho tela, z mojej duše, z môjho zámku, vypadni von. Takto. Toto je správna láska voči svojmu egu, ktoré sa tam prilepilo na trón, epoxidón, z diabla, z pekla. Prv Kristovu, sme, tá bola viliata preto, aby sme dostali túto Božiu moc. Odlepili tých diablov, ktorí nás ničia, robia peklo nám zo života, potom peklo iným. V mene Ježiša Krista, takýto autoexorcizmom, sme ho mali poslať Pekelné priepasťa a nenehať ho v sebe ako potkany po kostole behať a ničí, čo sa tam dá za, všetky piliere, až nám padne Všetko na hlavu a skončíme pekle. To chce diabo. A my musíme mať zdravú sebavúctu, keď ho nemáme, sme zdochliaci. To chce tam toto urobiť po tých rozmaznávačkách a cestovačkách, pochechtávačkách z ľudskej duše. Totálnu trosku a démona. A toto je taká sebaobrená reakcia, ako si ten chrám vyčistiť. A expresne si ho vyčistiť. Nie, ten zub budem vytrhávať 10 rokov. Okamžite kliešťami je von. Diabol sa musí spreč. Toto vám radím. Párkrát som to v živote urobila, veľmi mi to pomohlo, ukludnilo a úsme mi to prinieslo na pery. Pokoj do duše i tela. Ničovné pá plány páchané satanom, skryté pred zrakom, všetkých majú spôsobiť žiaľ mojemu väčšnému. Otcovi, tým, že títo zatvrdliví hriešníci spôsobujú bolesť svojim bratom a sestrám, zraňujú Boha. Keď to niekto robí aj sám sebe, svojmu telu, svojej duši, tento tiež robí bolest Bohu, ktorý je v ňa. Čaká na jeho obrátenie, posvetenie. Nikdy si nemyslíte, že dosiahnu všetko to, čo si predstavzali vykonať mne, Božej matke, spoluvykupiteľky a prostredníčke boli dané milosti na zničenie hada. S tým máme skúsenosti, že ona, keď ju poprosí na pomoc, ochranu, modlíme sa, Svetý Rúžanec, ale niehoci ako pobožne s úctou. Tie svoje dreva si zázraky. Najlepší antivírak na tejto planete. Všetky vírusy postupne zmiznú z nášho tela. Tým, deti, že ma poprosíte o pomoc, vám môžem ponúknuť ochranu pred strechom. Spolu s mojim synom vám môžem dať milosti a ochranný okruh, kruh, ktorý žiaden padlý nemôže prestúpiť. Toto je pravda. Satan nemôže nikomu z tých, ktorí sa každý deň modlia, môj svetý ruženec, ublížiť, ani na neho zautočiť. Kto nemá s tým skúsenosť, tieto zázraky bude len počúvať. Keď sa hovorí, že pre modliť, tak to aj zažiješ. Zistí, že to funguje. Tým, že sa budete modliť 3 a viac rúžencov, môžete túto ochranu rozšíriť aj na iných. Poznam takých, čo sa modlia aj 4, ale keď, ich, keď to už núcujú, že to musia všetci, tak to už nie. Ale oni to robia aj pre tých iných. Pre ten celý Činžák. Celé sídlisko, celé mesto. Za tých, čo to nerobia, sa nemodli. Ochrana príde na všetkých, čo tam ten, títo vzácni bojovníci Maríny uh, robia. Dokonca vtedy, ak by to robilo 100 ľudí, tak by mohli zachrániť svoj národ pred nákazou, ktorú šíri sa. To si zapamätáte, nie meditácie, nejaké ezoterické ukludňovačky. Svetý ruženec prinesie ochranu slovenskému národu deti musíte sa spolu schádzať a modliť sa za vašu ochranu. Na Slovensku sa vraj modlí okolo 500 tisíc svetý ružanec a je tu 3 homší, je tu veľmi veľa trpiacich ľudí, ani do kostola nechodia, ale trpia a nefňukajú, ale sú to bojovníci boží, oni to obetujú. Nedávno sa aj mne a s jedným bratom som sa rozprával, také vírusy do mňa vošli a večer som sa zvíjal v bolestiach, a tak nesom tintítko, tak to pretrpím hodinku, dve. A potom ráno prišla zase blaženosť. Toto to sú duchovní pracovníci, ktorých keď je pár tisíc, sto tisíc, tak ochránia celý národ. A nepríde tu taký silný satanizmus ako o nejakom inom národíku alebo veľkom národe, kde na to nemajú čas. A robia kaďaké ezobižu, terické meditácie. A dýchanky, zdalaj lá. Musíte byť veľkorysých srad, modliť sa za vašich nepriateľov, pretože mnohí z nich si neuvedomujú, čo robia. Tým, že budete úplne dôverovať môjmu synovi a príjmete dary, ktoré vám teraz krze svoje učenie a prorodstvo prináša, sa môžete zbaviť všetkých vašich strachov. Satany krmení a živení strachom. Pozrite sa pravde do očí, a použite modlitbu na oslabenie zlovestných plánov, ktoré sú realizované cez zlovestnej skupiny, ktoré chcú zničiť ľudstvo. Cítite lásku môjho syna tým, že sa mu otvoríte cez vaše srdcia. Vaše starosti odovzdajte mne, matke spásy. Ja ich pridesiem svojmu synovi. Potom vás prikriem mojim svetým plášťom a vy pocítite silu, aká môže pochádzať iba z neba. Až vtedy budete naplnení pokojom, odvahou a odhodlaním stať sa súčasťou Božej armády. Táto armáda, ktorá sa už formuje, je vytváraná zo so zástupov naprieč všetkými národmi. Budú pochodovať až do výťazného konca a nemôžu byť porazení. Ďakujem ti, moje dieťa, že si odpovedalo na moje volanie. Vaša milovaná matka, matka z Ďakujeme, maminka, za tvoju ochranu aj tieto slova. S pánom Bohom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.